Пространство на варианти Вадим Зеланд Предговор Драги читателю Както всички хора, и ти искаш да живееш комфортно, богато, без болести и сатресения. Животът обаче постъпва другояче и те върти като хартия на лодчица в бурен поток. Разбира се, ти вече си търсил щастието, вече си спробвал немалко известни методи.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 Шепотът на утринните звезди. Събуди ме съседското куче. Винаги ме буди, колко го мразя. Защо трябва да се събуждам точно от тази гадна твар? Трябва да изляза да се поразходя и да забравя непродолимото си желание да запаля съседската къща. Каквото кучето, такива и стопаните. В живота ми вечно се намъкват някакви години и се мъчат да ме докопат. Нервно се обличам. Чехлите ми пак са изчезнали някъде. Къде сте, изроди? Щом ви намеря, ще ви схвърля. Навън е влажно и мъгливо. Вървя по хлъзгава пътечка през мрачната гора. Почти всички листа са опадали, около мен стърчат само сивите стволове на полумъртвите дървета. Защо ли живея сред това мрачно блато? Вадя цигара. Май не ми се пуши. Но навикът ми казва, че трябва. Трябва ли? От кога цигарата ми е станала задължение? Да, твърде противно е да пушиш сутрин на гладно. А преди във весела компания цигарата ми доставяше удоволствие, беше нещо като символ на мода, свобода и стил. Но празниците свършват и настъпват си ви дъждовни делници с лукви от непреодолими проблеми. И преглъщаш всеки проблем с няколко цигари, сяка си казваш.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 като че ли ми показваше собственото ми бесилие да променя нещо в този свят. Унило се помъкнах по-нататък. Всеки път, когато се опитвах да се боря със света, той отначало се поддаваше и му обнадеждаваше, а после яко ме първаше по ност. Само във филмите героите вървят неотклонно към целта си и помитат всичко по пъти си. В реалността е другояче. Отначало печелиш. Веднъж, втори, трети път.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 Морето недружелюбно ме облъхна със студена влага. чайки мързеливо пристъпяха по брега и кълеха някаква гнилоч. Очите им излъчваха студена черна пустота. В тя всякаше отразяваше целият заобикалящ ме свят, също толкова студен и враждебен. Клошер събираше празни бутилки по брега. Е се, махай, мърлю такъв, искам да остана сам. Не, май идва към мен, навярно ще проси пари.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 А бъдещето така и не идва. Както винаги, сега ще си изям безкусната закуска и ще отида на скучната си работа, където пак ще изтисквам от себе си резултати, които са нужни други му, но не и на мен. Още един ден от тежкия ми и безмислен живот. Събудих се от шепота на утрините звезди. Ама, че гаден сън сънувах. Сякаш се е върнал късче от предишния ми живот. Добре, че е само сън. С облегчение се протегнах към котарака. Виж го, мързеливеца, как се е изтегнал и само помръдвухо, показва ми, че е осведомен за присъствието ми. Ставай, мустакатко! Ще дойдеш ли да се поразходим? Поръчах си слънчев ден и тръгнах към морето. Пътеката прекосяваше гората и шепотът на утринните звезди постепенно потъна и сякаш се разтвори в разногласия птичи хор. Някой там, в храстите,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 Това магическо светление. Оживи цветовете и превърна гората във вълшебна холограма. Пътеката грижливо ме отведе до морето. Изумрудените вълни тихо си шепнеха с топлия ветрец. Брегът изглеждаше безкрайен и постинен, но аз изпитвах уют и спокойствие, сякаш нашият пренаселен свят беше отделил това кътче специално за мен. Някой смятат околното пространство за иллюзия, която сами си създаваме.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 когато внезапно се появи сърдито старче с бяла брада, както разбрах, назирателя на резервата, и започна мълчаливо да ме наблюдава. Тръгнах към него и едва отворих уста, но той рязко ме прекъсна. И заяви, че нищо не иска да чува, че се е изморил от капризни и ялчни посетители, вечно недоволни, които все искат нещо, вдигат шум и оставят след себе си купища буклуци. С разбиране кимнах и се отдалечих. Скоро пред мен отново изникна надзирателя. Суровото изражение на лицето му беше поумекнало. С жест ми предложи да го последвам. Изкачихме се на зелен хълм и пред нас се ширна удивително красива долина. Там имаше някакво селище. Къщите като играчки бяха потънали в зеленина и цветя и изглеждаха някакси нереално. У мен възникна подозрението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 че това е сън. Озадачен, не знаех как да се държа в тази странна ситуация. Доколкото си спомням, намекнах на стареца, че на сън, впрочем както и наяве, той има правото да говори всякакви глупости, точно това е свободата му. Но май забележката ми изобщо не го засегна, само го разсмя. Схванал колко глупава е ситуацията и защо ли започнах спор с лице от собствения си сън, аз вече размислях дали не е по-добре да се събудя.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 Като се събудих, със съжаление разбрах, че не помня съня си по-нататък. Не изпитвах ясното усещане, че надзирателя ми е дал някаква информация, която обаче не бях в състояние да изрази с думи. В паметта ми се беше врезала само една непонятна дума — трансърфинг. Единствената. Мисъл, която се въртеше в ума ми, бе, че не е необходимо аз да подреждам света, всичко създадено отдавна без моето участие и за мое благо.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 А както е известно, за щастието трябва да се бориш. Знаещите ще изтъкнат, че нищо не се получава на готово. Сякаш този факт е неоспорим. Щом не приемаш щастието такова, каквото ти се дава, значи се налага да поработиш с лактите си и да постигнеш своето. Поучителни истории разказват как героите са се сражавали мъжествено и самоотвържено и са се трудили ден и нощ, преодолявайки невероятни препятствия.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 Колкото и да странно, също няма край. Ние можем да наблюдаваме само ограничена част от видимата Вселена. Както телескопът, така и микроскопът си имат граници. Безкрайността на микросвета с нищо не се различава от безкрайността на макросвета. Според една хипотеза, видимата от нас Вселена е произлязла вследствие на големия взрив и от тогава непрестанно се разширява. В космоса телата се движат с огромна скорост.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 Щом привърженикът започне да нарушава законите на структурата, честотата на излъчването му вече не съвпада с резонансната частота на махалото. Като не получава енергия, той схвърля или унищожава непокорния привърженик. ако човек се отдалечил от благоприятните за него линии, тогава животът му в структурата на чуждото махало се превръща в концлагер или просто в унило съществуване. Подобно махало става чисто деструктивно за привърженика си.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 Тогава махалото няма да го привлече за свой привърженик. Нашето съзнание свикнало, че съдбата е предопределена и наистина е много трудно да се повярва във възможността просто да избере съдбата, която повече ти харесва. На махалата е изгодно да държат привържениците си под контрол. Ето защо изобретяват възможни начини, за да манипулират слугите си. По-нататък ще ви стане ясно как го правят. Трансърфингът също може да стане махало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 Но тъй като обществото се цивилизова, аргументите стават по-рафинирани. Една нация се обявява за виша, а другите – за ниши. Благовидният предлог е да се издигнат тези недоразвити народи на повисока степен, а ако? Се съпротивяват да се приложи сила. Съвременните концепции за войната изглеждат горе-долу така. На Дърво в гората виси гнездо. Там живеят диви пчели,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 Но всъщност него са го избрали, той е под контрол. Външно изглежда като убеденост на привърженика, че реализира своята воля. Но тази воля, изкуствено и незабелязано му, е натрапена от махалото. Привърженикът попада в информационното му поле, общува с немо подобните на «горещи теми», влиза в енергийна връзка и по този начин фиксира частотата си. Сет на неговите очаквания могат да бъдат излъгани, Появяват се мисли срещу бившия комир и честотата на излъчване си сплъзва от капана. Силата на примката варира в зависимост от могъществото на махалото. В едни случаи на подобен еретик просто му позволява да се отиде, а в други го лишава от свобода или дори от живота му. Обсебването на частотата можем да иллюстрираме със следния нагледен пример. Та намикате си някаква мелодийка, но в същия момент чувате друга музика.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 той я е пропуска по край ушите си и бързо я е забравя. Но ако провокационната информация го дразни или плаши, те я пуска корени в душата му, тогава мислената му енергия е уловена от капана на махалото и човек се настройва на неговата резонансна честота. Понататък събитията се развиват по известния ви сценарии. Човек си ядосва, негодува, тревожи се, страхува се, бурно изразява недоволството си, седна дума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 Безразлично му е как му давате енергия, с желание или без. Но тогава какво ще ви защити от махалото? Пустотата. Ако аз съм празен, то няма за какво да се захване. Не влизам в играта му, но и не се опитвам да се защити от него. Просто го игнорирам. Енергията на махалото преминава покрай мен, без да ме засегне и се разсея в пространството. Играта му не ме вълнува, не ме трогва. По отношение на него, аз съм празен. Ето ви един груп пример. Подир вас тича лаещо. Куче. Ако се обърнете, то ще залае още по-силно. Приемете ли го насериозно и започнете ли да му се карате, то ще бяга още дълго след вас, защото целта му е да намери някого и да се заяжда с него. Но ако го игнорирате, ще се прехвърли върху друго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 Вие нямате нищо против, не се защитавате и не нападате. Просто спокойно отстъпвате в страни и здравенякът заедно стоягата полита в празното пространство. Това означава, че махалото не може да ви улови на въдицата си и се проваля. Същият принцип е в основата на източното бойно изкуство Айкидо. Там буквално става следното. Хващаш нападателя под ръка, тръгваш заедно с него, сякаш го изпръщаш,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 той строго ще ви заповяда да изпълнявате. Защото е взел решение, а вие му се противопоставяте. Направете обратното. И слушайте го внимателно, съгласете се с всичко, оставете първият импулс да изтече. А сет неспокойно започнете да обсъждате с него подробностите от работата. В този момент сте приели енергията му и излъчвате на неговата честота. Като не срещна съпротива, Неговият импулс след известно време заглъхва. Не му казвайте, че по-добре знаете как да се свърши тази работа, не му отказвайте и не спорете. Просто се посъветвайте с него, как бихте могли да изпълните по-бързо и по-добре, или може би друг служител ще направи по-качествено. Вие се люлеете заедно с махалото, но го правите съзнателно, без да участвате в играта, сякаш наблюдавате отстрани. То се люлее, навлязло дълбоко в играта.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 Оплашено промъквайки се покрай нас, си сипаха от трамвая. Разбира се, добре са онези, които могат да се защитят. Ами ако не могат, тогава? В случай, че наистина няма на къде да отстъпвате, за да спрете махалото, можете да изтърсите нещо необичайно, нещо, което никой не очаква от вас. Разказаха ми следния случай. Група Храбри привърженици на улична банда заобиколили един младеж, смятайки да го пребият. Тогава той се хвърлил към главатаря, ополил безумни очи и креснал. Какво? Да ти щупя, но си личенето. Подобен въпрос явно не влизал в сценария и главатарят за миг замръзнал. А момчето с нездрав ентусиазъм възкликнало, най-добре да ти откъсна ухото. И с всички сили сгръбчило ухото му.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 Не мислете какво не сте постигнали, мислете какво искате да постигнете и ще го получите. Да допуснем, че не ви харесва жилището ви. Вие си казвате, безумно ми е омръзнала тази къща. Всичко тук ме дразни. Когато се преместя на ново място, ще се радвам, а за сега не мога нищо да направя, мразя я. Имайте предвид, че с подобни мисли невъзможно е да получите онова, което желаете. Дори преместването ви в ново жилище да е решено, там ви очакват маса разочарования. Добре, ще кажете, ама аз напускам тази барака и се премествам в разкошна къща. Какви разочарования могат да ме очакват там? Хич, не се тревожете за това. Колкото по-силна неприязан изпитвате към приятилата ви къщичка, толкова по неприятни преживявания ви очакват в новия ви палат. И то най-различни.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 Те са предвестници на вълната на успехи. Щом чуете и най-малките обнадеждаващи новини, не ги забравайте веднага, както правехте преди. Наслаждавайте им се, обсъждайте ги, ловете ги. Обмислите ги от всички гледни точки, градете прогнози, чакайте по-нататъчно подобрение. Така вие мислите на частотата на вълната на успехи и се настроивате на нейните параметри. Добрите новини ще стават все повече.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 Необходимо е да се направи сефтето, да се започне търговията. На езика на трансърфинга това означава да се настроят на честотата на успешната търговия. Само да се средоточиш мислите си е трудно. А първият купувач дава реална надежда и вяра, ето защо настройването става от само себе си. Търговецът яхва вълната на успешната търговия и излъчва мислена енергия със съответните параметри. Самият той вярва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 се отразява в света на видимите материални обекти. Може да ви се стори, че мисловната ни енергия е твърде слаба, за да оказва влияние върху заобикалещия ни свят. Но така всичко щеше да бъде много по-просто. Впрочем, нека не гадаем какво става на енергийно равнище, за да не се объркаме окончателно. За нашата цел е напълно достатъчно да приемем упростен модел на равновесието, щом се появява излишен енергиен потенциал,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 Когато се отдавате под аренда, действайте безупречно. Не допускайте дребни грешки, за които могат да ви обвинят в елементарна. Небрежност Безупречността се отнася до задълженията ви. Да се отдадете под аренда не означава да сте разхайтени или безотговорен, а да действате съсредоточено, без да създавате излишни потенциали, но да изпълнявате акуратно задълженията си. В противен случай могат да възникнат неприятности.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 Съществуват два варианта. Първият, когато мястото е запълнено, те има конкретен човек, комуто приписват несвойствени за него качества. За да отстранят възникналата неднородност, равновесните сили трябва да създадат противовес. Например, романтичен и мечтателен юноша рисува във воображението си своята възлюбена като чист ангел, а всъщност се оказва, че тя е много земна. Обича да се весели и съвсем не склонна да споделя мечтите на влюбения юноша. Във всеки случай, когато човек си създава комир и го възкачва на пьедестал, рано или късно митовете се развенчават. Във връзка с това заслужава внимание историята на Карл Май, автор на знаменитите романи за дивия запад и създател на герои като винето и поразяващата ръка. Всичките си произведения Карл Май пише от своя име, затова се създава впечатлението, че той е участвал реално в описваните събития и е бил наистина забележителна и заслужаваща възхищение личност. Четеш книгите му и сякаш гледаш филми. А сюжетът им е толкова завладяващ, че кръщават Карл Май, германския дюма. Многобройните му поклонници са абсолютно убедени, че именно Карл Май е знаменитият Уестмен, поразяващата ръка, за какъвто се представя в книгите си. Те не допускат, че е друго яче. Какво е очудването им, когато става известно, че Карл Май никога не е бил в Америка, а някой от произведенията си дори създава в затвора? Митът се развенчава и поклонниците се превръщат в ненависници. Но кой им е виновен? Сами са си сътворили комир и са установили отношения на зависимост. Ти си нашият герой, при условие, че всичко е истина. При втория вариант...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 толкова по-силен е създаваният потенциал. А да го премахне може само субект със са съвършено противоположни. Качества После и кратко остава само да се тюхка, ама къде ми бяха очите? И обратно, ако жената активно ненавижда пианството и грубостта, тя сякаш попада в капан и си намира алкохолик или грубиян. Човек получава онова, което активно не иска, защото излъчва мислена енергия на частотата на своята омраза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 Резултатът от действието на равновесните сили пак ще бъде перва непонуса. Презрението и високомерието са пороци на хората. Животните не знаят какво значи това. Те се ръководят от целесообразни намерения и така изпълняват волята на съвършената природа. Дивата природа е много посъвършена от разумния човек. Вълкът, както и всеки хищник, не изпитва нито омраза, нито презрение към жертвата си.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 Сравнявайки с другите своя полза, човек се стреми изкуствено да се самоутвърди за чужда сметка. Това винаги създава потенциал, дори да само сянка на високомерие без външни изява. Действието на равновесните сили в този случай ще се прояви като перване по нос. Ясно е, че сравнявайки с околния свят, човек се опитва да докаже своето значение. Но самоутвърждаването чрез сравняване е иллюзорно.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 а не да я променяте. Действайки от позицията на творци на съдбините си в буквалния смисъл, мнозина претърпяват крах. В трансърфинга няма място за борба, затова можете с облегчение да заровите томахавката. Трябва да кажем и, че отказването от превъзходство няма нищо общо със самоунижението. Принизяването на собствените достоинства е превъзходство с обратен знак. На енергийно ниво знакът няма значение.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 Свенливостта притежава скрито обаяние. Когато се откажете от борбата със своята срамежливост, тя ще престане да изглежда недодялана и ще забележите, че хората изпитват симпатия към вас. Ето още един пример за компенсиране. Измислената потребност да бъдеш твърд често кара хората да подражават на някого, който си спечелил званието «твърд». Лекомисленото копиране на чужд сценарий не е нищо повече от пародия.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 Да вървите към нея, сякаш отивате до павилиона за вестник. Силното желание да избегнете нещо е логично продължение на недоволството от околния свят или от себе си. Колкото по-голяма е потребността, толкова помощен е излишният потенциал. Колкото повече не го искате, толкова по-голяма е вероятността да се сблъскате с него. На равновесните сили име безразлично как ще бъде постигнат балансът. Могат да го направят по два начина.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 Всичко е чинно, благовъзпитано и уравновесено. Но внезапно той заразмахва дивашки ръце, тропа с крака и отчаяно крещи, че никой не може да го изхвърли от тук. Естествено, полевява се охраната, хващат го под ръка, той се се но незабавно го извеждат навън. Това е твърде пресилена картина за нашата реалност, ала на енергийно ниво всичко става със същата интензивност. Нека разгледаме още един пример. Да предположим, че посред нощ ви събуждат шумните съседи. Спи ви се, утре рано сте на работа, а там се веселят, тъпушев се вдига. Колкото по-силно искате те да престанат, толкова по-голяма е вероятността купонът да продължи. Колкото повече се ядусвате, толкова по-бойна е веселбата. Ако ги намразите достатъчно, бъдете сигурни, че такива нощи ще се повтарят все по-често.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 Тук е на лице най-гробо нарушаване на закона за равновесието. Всички сме гости в този свят, всеки е свободен да избира пъти си, но никой няма право да съди другите, да им произнася присъда и да им овесва етикет, да оставим на страна о главното право. Ето как се получава, започва уж безобидно, стремеж към съвършенство, а свършва с претенции за привилегиите на господар. Ето защо съпротивата на равновесните сили, което преда се е проявявало. Като различни дребни неприятности, ще се засилва. Ако нарушителят е покровителстван от махало, може да му се разминава до известно време. Но в крайна сметка ще си плати. Когато гостенинат забрави, че само гост и започне да претендира за ролята на Стопанин, могат и да го изхвърлят. Въжността Накрая ще разгледаме най-общия тип излишен потенциал – Важността. Той възниква там... Където на нещо се придава прекомерно значение. Важността е излишен потенциал в чист вид, при чието отстраняването равновесните сили формират проблеми зонзи, който го създава. Съществуват два вида важност вътрешна и външна. Вътрешната, или собствената, се проявява като надценяване на своите достоинства или недостатъци. Формулата и кратко звучи така: Аз съм важна персона, или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 Вашето състрадание е за него начин за самоутвърждаване за ваша сметка. Или, например, давате пари на сакат просяк, а той злобно ви се изхилва, защото не инвалид, а професионален просяк. В животинския и растителния свят, пък и изобщо никъде в природата няма такова понятие като важност. Има само целесообразност от гледна точка на законите на равновесието.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 Ако новината засяга човека, той отговаря на въздействието, изразява отношението си, вълнува се, а значи излъчва енергия като унази при първият ласък на същата частота. Дадения човек, както и хиляди други, е отговорил на махалото. Съз заинтересованост и участие. Излъчването е влязло в резонанс с махалото и неговата енергия се увеличила. Средствата за масово осведомяване продължават кампанията си.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 да не реагираш на негативната информация и да прехвърлиш вниманието си върху безобидните ТВ програми и книги. Ако не успявате да не реагирате, тогава ви остава само да разчитате на своя ангел-пазител. Например, боите ли се да летите със самолет, не летете. Щом изпитвате страх, значи спектъра на вашето излъчване има частота в резонанс жизнената линия, където отбелязана катастрофа във въздуха. Това съвсем не означава,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 Отначало едната страна изразява мнението си пред другата. Нейното мнение пък е противоположно. Ето защо изказването работи като тласък на деструктивно махало. Втората страна отговаря на първият тласък с малко по-голям размах. На свой ред първата проявява още по-голяма агресия. Докато работата не стигне до бой. На лице е просто и. Нагледна картина на конфронтация между две махала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 И вече знаете защо. Щом ви засяга и мислите за него, значи излъчвате на честотата на жизнената линия, където предметът на вашето недоволство съществува в излишък. Не е важна полярността на излъчването ви, харесва ви или не ви харесва. Второто дори е по-ефективно, защото емоциите са по-силни. От друга страна, това...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 Виждате какви яки сили запържат човека върху бедната жизнена линия. Още по-драматично се развиват събитията при индуцирания преход от охолна върху бедна жизнена линия. Случва се напълно преуспяващ човек да изгуби всичко и да се окаже на улицата. Цялото коварство на индуцирания преход към бедност се проявява в това, че спиралата му се завърта отначало бавно, незабележимо, а сетне все по така че вече не може да бъде спряна.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 че са ви налегнали досадни неприятности. А всъщност това е целенасочен процес, който вие самите индуцирате, отговаряйки на колебанията на махалото. Честотата на енергийното ви излъчване все повече се пренастроива от линиите, където сте преуспяващ, към линиите, където сте унеправдан и негодуващ. Именно за това се прехвърляте върху отговарящите на тези нови параметри линии. Положението ви все повече се влушава.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 Депресия, апатия, обида и тъна. А когато към деструктивното махало се включат и равновесните сили, ситуацията излиза извън контрол и се развива лавинообразно. Усещате страх и му отпускате края. Сяка са ви хванали за ръка и ви въртят, въртят, а после рязко ви пускат. Отлитате на страна и оставате да лежите в шок. Страшна картина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 Съзнанието на умее да чете информацията от пространството на варианти. Затова пък подсъзнанието влиза направо в информационното поле. Именно оттам се вземат предчувствията, интуицията, предсказанията, откритията, както и шедюврите на изкуството. Информацията постъпва в съзнанието или от външния свят като интерпретация на външните данни, или от подсъзнанието на интуитивно ниво. Записаните в полето данни са.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 На всичко в околния свят са дадени значения. Небето е синьо, водата е мокра, птиците летят, тигрите са опасни, през зимата е студено и тъна. Ако информацията, получена от нереализиран сектор, още няма разумни значение, разумът възприема като някакво непонятно знание. Когато някой успее да внесе нови значения за това знание или да го обясни в рамките на старите, се ражда откритие.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 което душата иска да каже, е много трудно. Хайде да започнем с нещо дребно. Душата има две достатъчно ясни чувства – душевен комфорт и дискомфорт. Разумът има означение за тях – добре ми е и е зле ми е, уверен съм и е тревожа се, харесва ми и не ми харесва. На всяка крачка в живота си се налага да вземаме решения, да правим едно или друго.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 Те да изразява недоволство и да претендира за това, което ушно се полага. Обиденият вреди още повече на съдбата си със своите претенции. Като пример ще приведем още една алегория. Човек посещава картин на галерия, където не му харесва експозицията и той смята, че в правото си да изрази недоволство. Започва да тропа с крака, да заплашва, да изисква, дори да чупи всичко наоколо. Естествено следва наказание.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 Но борецът е настроен решително и вземайки волеви решения, с всички сили пляска с ръце, вместо да прави спокойни и плавни движения. А сега си представете, че не се съпротивлявате на течението и не предизвиквате излишни завихрения, но и не плувате безволно, като хартиено корабче. Вие осъзнато се движите заедно с него, забелязвате пличините, пречките, опасните участъци и сплавни движения спазвате избраната посока. Вие държите руля.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 Ще създам семейство, ще се изкачвам по служебната стълбица, ще си построя дом и тънамнози на извършват маса грешки по своя път и съжаляват, оглеждайки се назад. Но вече нищо не можеш да поправиш, всичко свършено. Течението се е отклонило от желаната цел. Здравомислящият разум не те спасява. Остава само да съжаляваш, че, ако знаех къде ще падна, щях да си постеля Рогуска. Всеки иска да знае какво го очаква там, след завоя. Не всички прибягват до врачки и астролози, но мнозина се интересуват, макар и от любопитство. Оптимистичната астрологична прогноза или предсказание запалва искрица надежда. А пък на неудобните прогнози можеш да не обръщаш внимание. Моделът на трансърфинга не противоречи на астрологията. Прогнозите имат реална основа – пространството на варианти.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 трес в поглед върху ставащото никога не пречат. Главното е бдителността да не прерасне в безпокойство и мнителност. Трябва да се грижите, без да се тревожите. Като се отдадете под аренда, да действате безупречно. Колкото и странно да е, наясните и отчетливи пътеводни знаци са изпуснати сякаш случайно фрази, изречени спонтанно, без да са обмислени предварително. Ако съзнателно се опитват да ви натръпят мнението си,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 Ако желанието ви предизвиква известен дискомфорт и имате възможност да се откажете от него, откажете се. Той извира не от душата, а от разума. Желанията на разума винаги са натръпени от махалата. Същото се отнася и за постъпките. Ако игнорирате душевния дискомфорт, в повечето случаи няма да се случи нищо страшно, но понякога ще се наложи и да съжалявате.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 Душата не мисли и не говори, а чувства и знае. Разумът е способен да създаде само относително нова версия на къщичка от стари купчета. Принципно новите открития идват от нереализираните сектори. Душата е посредник между принципно новата информация и разума. Душата възприема нереализираната информация като знания без интерпретации. Ако разумът успее да интерпретира информацията на душата,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 Разумът се стреми да управлява не собственото си движение по течението, а самото течение. Прехвърлете центъра на тежеста от контрола. Върху наблюдението. Като се откажете от контрола, ще получите истински контрол на ситуацията. Ако се движите по течението на варианти, светът ще ви оказва съдействие.